היפופוטם! 102, 102, יש קסם במספר הזה. זה התדר בו אנו משדרים. תדר 102 FM נמצא בשימוש בכל רחבי העולם. למשל, האם שאלתם את עצמכם, מה שומעים כשפותחים 102 FM באוסטרליה? באוסטרליה נמצאת תחנת רדיו עם תוכנית הומור בשם ג'מוס. בואו נצלצל אליהם, אל התחנה האוסטרלית. Hello. הלו, זה רדיו תל אביב קולינג, מה הזמן באוסטרליה עכשיו? It's 5:00, אתה חייב אינייט! טוב, בואו ננסה לחייג למדינה שנמצאת בקו הזמן שלנו, אולי uh, רדיו ביירות, וואחה ציפלט נין. בואו ונאזין יחד לתחנה. אני מבין שכרגע אנחנו שומעים נאום של איש לבנוני חכם מאוד אולי דווקא שאתה תוכל לתרגם לנו מה הוא אומר? אין שום בעיה הוא אומר אם אתה לא יודע לנגן, אז תנגן על בס אם אתה לא יודע את המילים, תשאיר בלה לה לה לה לה בואו נשחק הבנים על הבנות אם יש לך משהו בגרון, תעשה... וזה יעבור לך. יש לנו קצת שיבושים בקליטה, אנחנו נעבור לתחנה נוספת, והפעם בצרפת, רדיו סונדה פארי. והם כבר על קו הטלפון, Good morning friends. הלו, מה נשמע? זה לא רדיו צרפת? לא, זה רשת ג' אה, לצרפת. כן, הם עשו עקוב אחריי לרשת ג', הם תמיד עושים את זה כל הזמן. כשאני אתפוס את הז'אן פייר הזה, אני אומר לך, אני אפוצץ אותה בגר. תודה רבה, ולפני שנסיים, תחנות רבות משדרות בתדר 102 בעולם, אך האם תהיתם? מי משדר בתדר זה בחלל? ובכן, בתדר 102 FM משדר את תחנת החלל הישראלית, ואנחנו נתקשר אליה עכשיו. בגלל מרחק בחלל לוקח לשידור מספר שניות להגיע ולחזור עם התשובה, אז נשמע קצת מוזיקה עד שהשידור יחזור אלינו. אנחנו מחיגים. שלום. שלום, את מי אתה צריך? את רוני. אין פה רוני, זו טעות. רגע, לאן הגעתי? באר שבע! אז למה לוקח כל כך הרבה זמן להחזיר תשובה? יש מוזיקה כזאת יפה, למה להרוס? אפשר לבקש שיר? היפופוטם. שטעים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il